Я хочу володарювати, мій любий, — сказав йому пафнутій. Андрес, прочитав з очей свого пана, що діялося в його душі, припав йому до ніг і скрикнув. — Сір! Велика година пробила! Ви піднімете цю державу з вічного хаосу до блискучих вершин! Сір! Вас благає найвірніший васал! Тисячі голосів бідного, нещасного народу зітхають у цих грудях, промовляють цими устами Сір, запровадьте освіту. Пафнутія вразили до глибини душі високі думки міністра. Він підвів його, палко пригорнув до своїх грудей і, ридаючи, мовив: Міністре, Андресе. Я винен тобі шість дукатів. «Ще більше! Своє щастя! Свою державу! О, вірний, розумний слуго!» Пафнутій хотів негайно ж видрукувати великими літрами і вивісити на всіх велелюдних місцях указ, який би повідомляв, що від цього часу в державі запроваджено освіту, і кожний повинен із цим рахуватися. Та Андрес вигукнув найславніший володар. Так нічого не вийде. — А як же, мій любий? — запитав Пафнутій. Він схопив свого міністра за петельку, потяг до кабінету і зачинив за собою двері. — Бачите, — почав Андрес, сівши на низенькому дзиглику навпроти свого князя. — Бачите, найласкавіший пане, чинність вашого князівського указу про освіту може бути ганебно зведена на нівець якщо ми не поєднаємо його ще з деякими заходами, хоч і суворими, але продиктованими розважністю. Перш ніж розпочнемо освіту, себто перше ніж вирубаємо навколишні ліси, зробимо річку судноплавною, розведемо картоплю, полагодимо школи, понасаджуємо тополь і акацій, Молодь навчимо співати на два голоси в ранішніх та вечірніх пісень, прокладемо дороги й накажемо прищепити віспу. Треба буде вигнати з країни всіх людей небезпечних настроїв, що самі не слухаються розуму і інших зводять з глузду своїми витребеньками. Ви читали тисячу одну ніч найясніший князю, бо я знаю, що покійний князь, ваш батько, хай йому Господь дарує солодкий спокій у могилі, любив такі шкідливі книжки і вам давав у руки, як ви ще їздили на палиці і їли позолочені коржики. Ну от, із тієї припоганої книжки ви, напевне, вже знаєте, найласкавіший пане, про так званих фей. Але, мабуть, і гадки не маєте, що чимало тих небезпечних осіб поселилося і чинить усілякі неподобства у вашій власній любій країні, ось тут, біля самого вашого палацу. — Як? Що ти кажеш, Андресе, міністре? Феї? В моїй країні? — закричав князь, побілівши, як крейда, і похилився на спинку крісла. Спокійно, мій ласкавий пане, спокійно, якщо ми хочемо розумно розпочати боротьбу з цими ворогами освіти. А вже ж я їх називаю ворогами освіти, бо тільки вони, зловживаючи добрістю вашого небіжчика-батька, призвели до того, що наша люба держава ще й досі залишається у цілковитій темряві. Вони роблять різні небезпечні дива і не бояться під назвою поезії таємно поширювати отруту, яка робить людей зовсім нездатними до слугування освіті. Потім у них такі обурливі протиполіційні звички, що вже через саме це їх неможливо терпіти в жодній культурній державі. Наприклад, вони дійшли до такого зухвальства, що, коли їм тільки заманеться, гуляють собі в повітрі, позапрягавши у віски голубів, лебідів, ба навіть і крилатих коней. От я й питаю найласкавіший пане, чи ж варто вводити якісь там акцизні податки, коли в державі є люди, що мають можливість укинути через комин кожному легковажному громадянинові? вільного відмита краму, якого їм заманеться. Отож, ласкавий пане, як тільки буде проголошено освіту, тоді геть усіх фей з країни. Хай усі палаци оточить поліція. Їхнє небезпечне майно конфіскує, а самих фей, як волоцюг, виженемо геть на їхню батьківщину, що як вам... Найласкавіший, пане відомо, з тисячі однієї ночі зветься Джинністаном».